Камелоту. Трійко вуличних грабіжників, що зупинили його тієї жовтневої ночі у Сан-Франциско, не очікували отримати відсіч. Незважаючи на доволі високий зріст, це був старий гань, до того ж добре вдягнений. Цього їм виявилося достатньо. Перший грабіжник Наблизився до нього і вимогливо простягнув руку. Двоє інші трималися дещо позаду. «Ей ти, давай сюди швидко, годинник і гаманець», – сказав грабіжник. «І не смикайся, позбавиш себе зайвих турбот». Старий зручніше перехопив тростину, на яку спирався. Плечі його розпрямилися. Здійнялася копиця сивого волосся. Він повернувся обличчям до грабіжника і ледь всміхнувся краєчками губ. «Тобі треба? Спробуй візьми!» Грабіжник зробив крок вперед, втім зробив, це сказано надто голосно. Він його не закінчив, адже тростина промайнула у повітрі настільки швидко, що він цього навіть не помітив. Удар був у ліву скроню. Грабіжник... Пав немов Сніп. Не зупиняючись, старий перехопив тростину лівою рукою за середину, зробив крок і тиснув нею другого грабіжника у живіт. Коли ж той склався навпіл, він вперіщив його наконечником своєї палиці під щелепу у м'які тканини зліва біля підборіддя, там, де боксери проводять хук. Коли ж той нарешті звалився на землю, Старий не пошкодував для нього іще одного удару руків'ям тростини по черепу. Третій грабіжник схопив старого за плече, але той відкинув геть тростину, вхопив його лівою рукою за комір сорочки, а правою за пояс штанів, відірвав від землі і пожбурив на витягнутих руках над собою, гепнувши об стіну будівлі, яка стояла поруч. Потім. Старий, не поспішаючи, привів себе до ладу. Пригладив долонею доволі довге волосся, підняв із землі тростину. На мить його погляд затримався на тих трьох, що лежали на тротуарі поламаними кубками. Він знизав плечима і продовжив свій шлях. Десь зліва долина шум вуличного руху. На розі Старий повернув праворуч. Над високими будівлями з'явився місяць. У повітрі відчувався запах океану. Нещодавно пройшов дощ, і мокрий тротуар все ще виблискував, відбиваючи світло вуличних ліхтарів. Старий рухався повільно. Зрідко він зупинявся і роздивлявся темні вітрини. Хвилин за десять? Він порівнявся із маленькою бічною вуличкою, де було жвавіше, ніж на тих, які він променув. Аптека на Розі була все ще відчиненою. Далі світилися вікна буфета і ще декількох крамниць. На протилежному боці вулиці він помітив декількох перехожих. Повз проїхав хлопчина на велосипеді. Старий повернув і рушив тією вулицею. Його світлі очі уважно роздивлялися на всі боки. Коли він пройшов десь із півкварталу, в очі йому впала доволі брудна вітрина, на склі якої було фарбою написано «Ворожка». Під написом була зображена долоня та розкидані карти. Він зазирнув у прочинені двері. Яскраво вбрана жінка із волоссям, стягнутим ззаду у вузол зеленою хусткою, сиділа у задній частині кімнати і палила. Коли їхні очі зустрілися, вона посміхнулася йому і поманила до себе вказівним пальцем. Він теж посміхнувся. Хотів вже пройти повз, однак... Однак іще раз глянув на неї. Що ж це таке? Він глянув на годинник, а потім повернувся, пройшов в глиб кімнати і зупинився перед ворожкою. Вона встала і виявилася зовсім невисокою, ледь-ледь вище п'яти футів. «У вас зелені очі», – зауважив він. У більшості циганок, яких я зустрічав, очі темні. Вона знизала плечима. «Вже які дісталися? Які у вас проблеми?» «Хм, дайте подумати. Зараз я щонебудь пригадаю», – відповів він. «Якщо відверто я увійшов сюди, тому що... тому що ви мені когось нагадали. І тепер мене мучить це питання». «Я ніяк не можу пригадати, кого саме!» «Давайте пройдемо до іншої кімнати», – запропонувала вона. «Сядемо, порозмовляємо». «Гаразд?» Він пильно подивився на неї, кивнув і рушив до маленької кімнати позаду першої. Підлога тут була вкрита витертим східним килимом. Стояв невеличкий стіл за який вони власне і сіли. На стінах висіли зображення знаків зодіаку і якісь психоделічні плакати напіврелігійного змісту. На підставці у кутку поруч із вазою повною свіжих квітів спочивала кришталева куля. Темна пухнаста кішка спала на дивані праворуч від нього. За диваном виднілися прочинені двері у третю кімнату. Єдиним джерелом світла у приміщенні слугувала дешева лампа, що стояла на столі перед ним, а ще на кавовому столику вкритому шаллю була запалена маленька свічка. Старий сперся на стіл, уважно роздивляючись обличчя жінки, а потім похитав головою і відкинувся назад. Вона скинула попіл цигарки просто на підлогу. «Отже, що вас турбує?» – запитала вона. Він зітхнув. «Та в мене, мабуть, немає жодних проблем, з якими б я не міг звладнути сам. Знаєте, я, напевно, даремно до вас зайшов. Я заплачу вам за турботу, як за сеанс, добре? Скільки я вам винен?» Він поліз в кишеню за гаманцем, але вона зупинила його, піднявши руку. «Може, вся справа у тому, що ви просто не вірите у все це?» – запитала вона, дивлячись на нього впритул. «Е, «Та ні, ні, зовсім навпаки», – відповів він. «Я цілком готовий повірити у ворожіння, у пророцтва, у всілякі закляття, чари, чорну і білу магію, але просто… але не в такій дірі, як ця». Він посміхнувся. «Перепрошую, я не хотів вас образити». Із прочинених дверей третьої кімнати раптом пролунав віддаля знайомий звук. Це було свистіння, і воно тихенько наростало. «Не турбуйтеся», – сказала вона. «Це просто чайник закипів. Я про нього геть забула. Чаю зі мною вип'єте?» Повірте, горнята у мене чисті, чесне слово. Я вас пригощаю. Час тут так повільно тягнеться. Гаразд, кивнув він. Вона підвелася і вийшла. Він було кинув погляд у бік дверей, але не став іти, а просто відкинувся у кріслі поклавши свої величезні руки з виступаючими синіми венами на м'які підлокітники крісла. Потім він принюхався, роздуваючи ніздрі, і нахилив голову на бік, наче відчув якийсь смутно знайомий аромат. За деякий час жінка повернулася. Вона несла тацю, яку поставила на кавовий столик. Кішка заворушилася на дивані, підняла голову, поморгала, потягнулася і знову заплющила очі. «Молоко? Цукор?» – запитала ворожка. «Так, будь ласка, один шматок». Вона поставила на стіл дві чашки. «Беріть будь-яку». Він посміхнувся і взяв ту, що стояла ліворуч. Вона поставила на середину столу попільничку і підтягла до себе другу чашку. «У цьому не було жодної потреби», – зауважив він, кладучи руки на стіл. Вона знизала плечима. «Ви ж мене не знаєте, правда? То чому ви повинні мені довіряти? А може у вас з собою купа грошей?» Він уважно подивився на неї. Вона, мабуть, встигла видалити з обличчя грубо накладений макіяж, поки ходила за чаєм. Цей овал обличчя, ці брови, вони були... Він відвів погляд і взяв до рук горнята. «Гарний чай, не те, що у цих пакуваннях», – сказав він. «Дякую. Отже, ви вірите в магію?» Запитала вона, присьорбуючи чай. «Загалом так, вірю», – кивнув він. «Ви маєте для того певні причини?» «Іноді вона діє. Наприклад...» Він зробив якийсь невиразний жест лівою рукою. «Я багато подорожував і бачив багато дивних речей. І проблем у вас жодних немає, так?» Він засміявся. «Хе, ви що, все ще бажаєте поворожити мені?» «Ну, гаразд, я вам трішки розповім про себе і про те, що мені дуже потрібно просто зараз, а ви спробуйте передбачити, отримую я це чи ні. Гаразд? Я вас слухаю. Я співробітник однієї великої картинної галереї. Купую для неї картини і антикварні речі. Маю певну вагу у цих колах. Вважаюся чимось на кшталт фахівця зі старовинних виробів здоровоцінних металів. Сюди і я приїхав на аукціон. Розпродається колекція одного приватного власника, нині покійного. Аукціон починається завтра. Природньо, що я розраховую знайти щось вартісне. Як ви вважаєте, чи великі у мене шанси на успіх? Покажіть мені ваші руки. Він простягнув їх долонями догори. Вона нахилилася і почала вдивлятися у лабіринт ліній. У вас понад долонями стільки браслетів на шкірі, що мені і не злічити, сказала вона. «Та й у вас начебто теж не залишився він у боргу». Вона подивилася прямо йому в очі, але витримала тільки секунду і негайно знову нахилилася над долонями. Він помітив, як вона зблідла, незважаючи на залишки косметики, і як почастішало раптом її дихання. «Ні, ні», – відповіла вона, відсуваючись назад. Ви не знайдете тут того, що шукаєте. Коли вона знову взялася за своє горнятко, він помітив, що її руки тремтять. Насупився. Я запитав жартома: "Не варто засмучуватися. Я й сам сумнівався, що мені вдасться знайти те, що я шукаю". Не дивлячись йому в очі, вона похитала головою. «Скажіть мені, як? Як ваше ім'я?» «Ну, взагалі я француз», – відповів він. «Але вже давно навіть розмовляю без акценту. Моє прізвище – Дюлак». «Дюлак – озерний, прізвисько сера Ланселота, одного із лицарів круглого столу короля Артура». Вона витріщилася на нього, здивовано розширивши очі. «Ні». – видихнула вона. – Цього не може бути. – На жаль, це так. – А вас як звати? – Моргана, – відповіла вона. – Я нещодавно перепарбувала вивіску. Вона ще навіть не висохла. Він засміявся спершу, але, але сміх заумер в нього на вустах. – Так, тепер? – «Тепер я знаю, кого ви мені нагадуєте, і ви теж декого мені нагадали, і я теж тепер знаю, кого!» Із її очей потекли сльози, змиваючи туш. «Але, Але цього не може бути!» – вимовив він. «Тут, у такій дірі, охлюбий мій!» Тихо промовила вона, притискаючи праву долоню до своїх вуст. Вона затнулася, але потім все ж таки продовжила. «Я гадала, що остання лишилася, що тебе поховали тоді у Джоесгарді. Я й подумати не могла». «Ну, а це...» – вона обвела рукою кімнату. «Це відволікає мене. Допомагає...» вбитий час це так виснажливо чекати і чекати вона замовкла а тоді звернулася до нього розкажи мені про себе ви ще чекати перепитав він але чекати на що на спокій відповідала вона я перебуваю тут усі ці роки завдяки своїм чарам, своєму мистецтву, але... Але ти! Як тобі це вдалося? Ну...» Він зробив великий ковток чаю, окинув поглядом кімнату і... «Ну, я не знаю, із чого почати. Я пережив усі останні битви. Я бачив, як розвалювалося королівство» і нічогісінького не міг вдіяти. Зрештою, я залишив Англію. Я блукав світом, вступав на службу до багатьох правителів у різні епохи, робив це під різними іменами, поки не зрозумів, що я зовсім не старію. Ну, або ж старію, але дуже-дуже повільно. Бував у Індії, у Китаї, брав участь у хрестових походах. Скрізь я побував. Розмовляв із магами та чарівниками. Щоправда, більшість із них виявилася шарлатанами. Але деякі все ж володіли певною магією. Звісно ж, не такою, як у Мерліна. І висновок, до якого я допетрав сам, мені підтвердив один із них. Наймовірніше шарлатан, але... Він помовчав... Знову сьорбнув чаю і запитав. «Ти дійсно хочеш усе це почути?» «Так, я хочу усе це почути, тільки дозволь мені спершу принести іще чаю». Вона повернулася із чайником, сіла, запалила цигарку і відкинулася на спинку крісла. «Продовжуй». «Я вирішив». «Що все це через мій гріх», – сказав він. І після невеликої паузи додав. гріх із королевою». «Не розумію. Я, я зрадив не тільки свого сюзерена. Я зрадив друга. Зрадив, і цей мій гріх вразив його набагато сильніше за будь-що». Кохання, яке мене охопило, виявилося сильнішим за відданість сеньору і сильнішим за дружбу. Та й навіть сьогодні воно для мене сильніше за все на світі. Я не можу покаятися, а отже не можу бути прощаним. То були дивні й чарівні часи. Ми жили в Україні, якій самою долею було назначено стати легендою. У ті далекі дні королівством керували сили, які нині щезли з землі. Як і чому, я не знаю. Але знаю, що це так. Я, певним чином, уламок того минулого. І закони, які керують моїм існуванням, це незвичайні закони природнього світу. Я вважаю, що не можу померти. Що мені випала така доля, як покаяння, я блукатиму світом, доки не завершиться мій пошук. Я вважаю, що спокою мені вдасться скуштувати тільки тоді, коли я відшукаю святий Грааль. Джозепе Бальзамо, і ще до того, як він став відомим під ім'ям Каліостро, яким чином зумів відгадати мою долю і підтвердив мої власні припущення з цього приводу. Він це зробив, хоча я ніколи не промовився жодним словом йому. І ось я вирушив на пошуки. Тепер вже не як лицар, не як воїн, а як нікчемний торгівельний агент і оцінювач. Я побував майже у всіх музеях землі, Побачив усі великі приватні колекції, але поки що не бачив жодного сліду. «Мабуть, ти стаєш дещо за старий для битв». Він гмикнув. «Мене ще нікому ніколи не вдавалося перемогти», – рішуче заявив він. «Жодного разу за всі ці десять століть я не програв жодного поєдинку». Ти маєш рацію, я дійсно постарів, хоча у разі небезпеки вся моя колишня сила повертається до мене. Але де б я не бував, де б я не бився, я так і не знайшов того, що шукаю. Гадаю, мені просто немає прощення, і я приречений мандрувати як вічний жид до кінця часів. Вона опустила голову то кажеш, я і завтра нічого не знайду. Тобі ніколи його не знайти, тихо промовила вона. Ти побачила це по моїй долоні? Вона похитала головою. Твоя історія дуже вражає, але пояснення, яке ти придумав, це справжнісінький лицарський роман. Вона знову похитала головою. «Каліостро! Він був шарлатан! Мабуть, ти якось ненавмисно видав йому свої думки, а про решту він здогадався сам. Але він помилився. Я ж кажу, ти... ти ніколи його не знайдеш. Не тому, що ти негідний цього, або тобі немає прощення. Абсолютно не тому». На землі ніколи не було більш гідного лицаря і більш вірного васала. Тобі хіба не відомо, що Артур пробачив тебе? Це ж був шлюб за розрахунком, без кохання. Такі речі відбувалися завжди і скрізь, ти це чудово знаєш. Ти дав їй те, чого не міг дати він. Ти дав любов та ніжність. І Артур це розумів». Отож, єдине, що тобі так потрібно і чого ти не зміг отримати за всі ці роки – це власне прощення. Ти зовсім не проклятий. Тільки твої власні переживання змусили тебе звалити на плечі цей непосильний тягар. Ти пустився у цей безрадісний пошук і прирік себе на повне непрощення» але ти страждав стільки століть даремно, тому що йшов хибним шляхом. Поглянувши на нього, вона побачила, що його очі стали жорсткими і прозорими, як лід. Але вона витримала цього разу його важкий погляд і продовжила. Тому що святого Грааля не існує. Його не існувало і в наші часи, і, ймовірно, він взагалі ніколи не існував на цьому світі. «Але ж я бачив його на власні очі!» – вигукнув він. «Того дня, коли він раптом з'явився у залі круглого столу, ми всі його бачили!» «Тобі лише здалося, що ти його бачив», – поправила вона. «Мені дуже неприємно руйнувати твої ілюзії, адже вони витримали всі випробування часом». Але, по-моєму, я повинна тобі це сказати. Королівство, як ти й сам добре пам'ятаєш, розпалося. Лицарі втомилися, їм все набридло, і вони почали потихеньку відходити від вашого братства. І ще рік, а може й півроку, і все мало би завалитися, все, що Артур з такою працею створював. Він розумів, довше вистоїть Камелот, довше лунатиме його горде ім'я, то сильніше зміцняться його ідеали. І тоді він прийняв рішення суто політичне. Потрібно було щось зробити, аби зберегти цілісність Камелота. І він покликав Мерліна. Той вже тоді наполовину вижив із розуму, але був ще доволі хидромудрий, аби підказати, що правильно робити. Саме так і народилася ідея пошуку святого Грааля. Мерлін за допомогою своїх чарів викликав ілюзію, яку ви всі побачили того дня. То була, зрозуміло, брехня, містифікація, однак чудова і по-своєму благородна. І ще довгі роки вона слугувала вашому братству, об'єднуючи вас в ім'я справедливості та любові. Вона увійшла в літературу, допомогла розвитку високих ідеалів. Вона свою справу зробила, але насправді жодного граля не існувало. Ти ганявся за привидом. Мені дуже шкода, Ланселоте, але у мене немає ніяких причин тобі брехати. Адже я впізнаю чари із першого погляду. Так от, тоді у залі круглого столу то було тільки чаклунство. Ось яка ця історія насправді. Тривалий час він мовчав, усвідомлюючи. А потім... Раптом стримано розсміявся. Хм. «У тебе є відповідь на все», – сказав він. «І я повірив би тобі, якби ти могла відповісти мені іще на одне питання. Для чого я тут опинився? І з якої причини? З допомогою яких сил як вийшло так, що доля зберігала мене тисячу років християнської ери?» тоді як інші навколо мене старіли та помирали. Можеш ти відкрити мені те, чого не розкрив навіть Каліостро?» «Так», – відповіла вона. «Гадаю, що можу». Ланселот рвучко підвівся і почав ходити приміщенням. Перелякана кішка кинулася з дивана в другу кімнату. Ланселот зупинився, Підхопив свою тростину і попрямував до дверей. «Воістину, мені варто було почекати тисячу років, аби нарешті побачити, як ти перелякаєшся», – кинула вона йому вслід. Він різко спинився. «Це… це не чесно», – сказав він. «Знаю. Але те ти зараз повернешся і сядеш на місце». Він уже посміхався, коли знову сідав за стіл. «Ну і що ж? Кажи!» – зажадав він. «Як ти собі уявляєш причину?» «Це чари. Останні чари Мерліна. Ось що я думаю. Мерлін? Зачарував мене, але, але для чого?» Ходили плітки про те, що цьому старому цапу вдалося якось затягти леді Вівіан до лісу, і їй довелося для самозахисту скористатися одним із його власних заклять, тим самим, яке навіки занурює у сон. Якщо це було саме те закляття, а я вважаю, що було саме воно, тоді принаймні друга половина цієї плітки не відповідає істині». Від цього закляття немає захисту. Але його дія абсолютно не вічна. Вона триває приблизно тисячу років. Потім Мерлін має прокинутися. Гадаю, останнє, що він зміг зробити, перш ніж впасти в сон, це оплутати чарами тебе, аби у мить пробудження ти був в нього під рукою. «Ну і що ж?» «Це можливо», – кивнув Ланселот. «Тільки от я ніяк не можу допетрити. Для чого я йому можу знадобитися?» «Якби мені самій довелося подорожувати у часі, то я б дуже хотіла мати супутника, союзника у незнайомій епосі. І якби у мене був вибір, я би бажала, аби ним виявився...» «Найбільший герой мого часу». «Мерлін», – задумливо промовив він. «Так, дуже можливо, що це сталося саме так, як ти кажеш. Вибач, але, але зараз я трішки збентежений. Весь мій світ раптово розсипався. Усе моє довге життя і, якщо це все правда...» Я впевнена, що це правда. Якщо це правда, то... Ти казала тисячу років? Або біля того? Отже, якраз зараз приходить час. Знаю. І я не вірю, що наша нинішня зустріч – простий збіг обставин. Тобі... Самою долею призначено зустрітися із ним, коли він прокинеться. А це має статися дуже скоро. Однак тією ж долею було визначено, що спершу ти повинен зустрітися зі мною і отримати застереження. Застереження? Про що, Моргано? Ти маєш знати. Він... Божевільний Ланселоте. Багато хто з нас відчув величезне полегшення, коли він заснув. Якби Артурове королівство зрештою не розпалося внаслідок чвар, воно так чи інакше б розвалилося завдяки його діяльності. «В таки мені важко повірити. Він дійсно завжди був дещо дивним. Хіба можна до кінця зрозуміти чарівника?» Останніми роками він, ну, видавався божевільним, частково, але зловмисності у ньому я не відчував ніколи. Та ніякої зловмисності у ньому й не було. Просто його уявлення про моральність дещо відрізнялися від загальноприйнятих, здавалися дивними і небезпечними. Так буває з ідеалістами, які заплуталися. У той примітивний вік, та ще й маючи такий слухняний інструмент, як король Артур, він здатен був створити легенду. А сьогодні, в епоху жахливих видів зброї, маючи у своєму розпорядженні слухняного політичного лідера, він міг би влаштувати щось воїстину жахливе. Наприклад, побачив би якусь несправедливість, і примусив би свою маріонетку її виправляти. Він зробив би це в ім'я тих самих високих ідеалів, яким служив завжди. Але результатів свого діяння він не встиг би оцінити. Було би надто пізно. Де вже йому, навіть якби він зберіг розум? Він же не має ніяких уявлень про сучасні міжнародні відносини». Але чекай, що ж тепер робити, і яка, зрештою, моя роль у всьому цьому? По-моєму, тобі треба повертатися назад, у Англію, і бути присутнім при його пробудженні. Тоді ти дізнаєшся точно, чого він хоче, і зможеш спробувати домовитися із ним. «Ну, я не знаю». І зрештою, як мені його знайти? Ти ж знайшов мене. Коли прийде час, ти сам опинишся у потрібному місці. Я впевнена. Це визначено долею наперед. Мабуть, це було частиною закляття. Знайди його, але не довіряй йому. Не знаю, Моргану. Він дивився на стіну невидючим поглядом. «Просто не знаю. Ти чекав так довго, а тепер боїшся все дізнатися до кінця? Ти маєш рацію, принаймні в цьому. Він сплів пальці і опустив на них підборіддя. Я не знаю, що робитиму, якщо він дійсно повернеться». Спробувати із ним домовитися Так, мабуть Щось можеш порадити іще? Ні Ти просто повинен бути там Ти ж вивчала мою руку Ти володієш цим мистецтвом Що ти там побачила, скажи Вона відвернулася На жаль, там все неясно Тієї ночі він знову бачив сни. Вони часто снилися йому такі, продавно минулі дні. Ось усі вони сидять за величезним круглим столом, як колись. Гавейн, Персеваль, Галахат. Він закліпав. Зараз все було інакше. Відчувалося якесь напруження, ніби, ніби перед грозою. Мерлін стояв у дальньому кінці зали, руки його були заховані в довгих рукавах. Скуйовджене волосся і борода були зовсім сиві, вицвілі очі невидюще втупилися у простір. На що він дивився? На кого? Зрозуміти було неможливо. Після, здавалося, нескінченного очікування біля дверей виникло червонясте сяйво. Усі погляди звернулися туди. Безформна пляма світла ставала дедалі яскравішою і повільно рухалася залою. Слабко запахло чимось солодкуватим, зазвучали м'які струнні акорди. Поступово пляма почала набирати форми. Спершу її центральна частина, а далі вся решта все більше і більше – Нагадували обрисами чашу. Він мимоволі відчув, що підводиться і повільно йде до неї через величезну залу. Йде безгучно, цілеспрямовано, немов пливучи на великій глибині під водою. Ось він наздоганяє її. Ось він простягає руку. Його рука пройшла у світне коло до самого центру, до сяючої чаші, і... Крізь неї Негайно сяйво згасло Обриси чаши здригнулися Пішли хвилями Вона згорнулася Немов квітка згасаючи І зникла назовсім А тоді Пролунав гуркіт Він прогримів усією залою Луною відбиваючись від стін То був вибух Сміху Ланселот обернувся і глянув на них. Вони сиділи навколо столу, спостерігаючи за ним і сміючись. Навіть божевільний Мерлін видав якийсь смішок. Раптово в руці Ланселота опинився його довгий меч, він звів його і кинувся до столу. Лицарі, що сиділи з його краю, кинулися врозтіч, коли він вдарив мечем об стіл. Той розколовся навпіл і впав Наступної миті затремтіли стіни Їх дрож не припинявся З них випадали камені Обвалилася стельова балка Весь замок валився Навколо нього стояв гуркіт Крізь який, як і раніше, продовжував лунати сміх Він прокинувся мокрим від поту і дуже довго лежав нерухомо. А рано вранці він купив квиток до Лондона. Лише декілька найпростіших звуків природнього походження супроводжували його того вечора, коли він ішов спираючись на свою тростину. Вже десятий день він блукав корнулом, але не виявляв жодних натяків на те, що іде йому слід шукати. Він вирішив, що залишиться ще на два дні, після чого лишить пошуки і поїде. Зараз йому дошкуляли вітер та дощ. Він прискорив кроки. Зірки, які щойно засяяли на небі, Раз по раз ховалися за смугами туману та густими хмарами, які немов жахливі гриби виростали то там, то тут. Він йшов поміж деревами, потім зупинився, знову покрокував вперед. Не треба було тут так довго затримуватися, пробурмотів він сам собі. Потім після деякої паузи додав. «Земне життя, пройшовши десь до половини, я опинився у лісі похмурому. Початкові рядки божественної комедії Данте. Тоді розсміявся і зупинився під деревом. Дождь не був сильним. Це була радша мряга, густий туман. Яскрава пляма на небі вказувала, де тепер перебуває місяць оповитий хмарним серпанком. Він витер обличчя і підняв комір. Глянув в бік місяця, зачекав трохи, повернув праворуч. Віддаля долинув слабкий гуркіт грому. Туман густішав. Мокре опале листя човкотіло під його чобітьми. Якась тварина невизначеного розміру вискочила з кущів, які притулилися до скель і стрімко зникла в темряві. Минуло п'ять хвилин, десять, він тихо вилаявся під ніс, дощ знову посилився. Можливо, це навіть та сама скеля? Він зробив повне коло. Усі напрямки йому видавалися однаково неприйнятними. Вибравши перший ліпший, він знову пішов вперед. Потім... Несподівано, на деякому віддаленні він побачив у мороці іскру. Від світ полум'я, яке коливалося, то зникало, то з'являлося знову, немовчись від часу, за чимось ховаючись. Він пішов на те світло. Приблизно за пів хвилини світло знову згасло, але він продовжував іти у тому ж напрямку. Знову пролунав грім, цього разу значно голосніше. Коли йому вже почало здаватися, що це тільки обман зору або якийсь швидкоплинний природний феномен, у тій самій стороні він помітив дещо іще якийсь рух, начебто тінь промайнула у темряві біля основи величезного дерева. Він сповільнив крок, обережно наближився до того місця. Так, ось воно, попереду. Дещо правіше від хмари моруку відокремилася неясна фігура, схожа на людину. Людина та ступала повільно і важко. Під її ногами тріщали гілки. Випадковий промінь місячного світла на мить висвітлив щось жовте, металеве і мокре. Ланселот зупинився. Йому здалося, що він щойно побачив лицаря у повному латному обладунку. Скільки часу минуло відтоді, коли він востаннє бачив таке? Він помотав головою і почав пильніше вдивлятися у темряву. Незнайомець теж спинився. Він підвів правиці у запрошувальному жесті, потім повернувся і пішов геть. Ланселот вагався тільки мить, а потім рушив за ним. Лицар звернув ліворуч, і рушив крутою небезпечною стежиною, слизькою, кам'янистою, і рушив кудись вниз. Лонселоту довелося добряче спиратися на тростину, аби не впасти. Він майже наздогнав лицаря, і тепер виразно чув, як на ходу брязкають його обладунки. І тут лицар зник, начебто його проковтнула темрява. Ланселот наблизився до того місця, де востаннє зблиснули лати, зупинився біля великого кам'яного виступу, тростиною обмацав поверхню скелі. Тростина певний час натикалася на суцільний камінь, а потім раптом потрапила в порожнечу. Він рушив туди. У скелі була тріщина, можна сказати, печера. Ланцелоту довелося спершу боком протискатися туди, і варто було йому зробити це, як з-за кам'яного виступу в очі йому вдарило світло. Світло, яке він раніше бачив віддаля. Прохід розширювався і вигинався, ведучи його вперед і кудись донизу. Кілька разів він зупинявся і прислухався, але не міг вловити жодного звуку за винятком власного дихання. Він вийняв носовичок і ретельно витер обличчя та руки. Струсив краплі із одягу і опустив комір. Потім ретельно чистив листя та бруди щобід. Одним словом привів себе до ладу. Потім пройшов іще трохи вперед і, обійшовши останній кут, опинився в приміщенні, яке було освітлене маленькою олійною лампою, Підвішеної на трьох тоненьких ланцюжках До чогось захованого над головою Жовтий лицар нерухомо стояв біля далекої стіни А просто під лампою На солом'яному матрасі Кинутому на якийсь кам'яний п'єдестал Лежав старий гань у лахмітті Його заросле бородою обличчя Було наполовину в тіні Пан Селот підступив ближче і побачив, що темні очі старигання відкриті. Герлін? прошепотів він. У відповідь пролунав неясний шепіт і легеньке покашлювання. Зрозумівши, що старий хоче йому щось сказати, Ланселот нахилився до самих його губ. «Ліксир! Там! На кам'яній полиці! Позаду!» – почув він, Утруднений шепіт. Ланселот повернувся і пошукав рукою на кам'яному виступі. «Ти знаєш, де він захований?» – запитав Ланселот у лицаря. Той не поворухнувся і не відповів. Він стояв немов манекен на вітрині. Ланселот знову почав коперсатися на полиці. Через деякий час він виявив те, що шукав. У глибокій тіні, у ніші за виступом, він намацав пальцями флакон і підніс його до світла. Всередині хлюпотіла якась рідина. Він акуратно протер посудину своїм рукавом. Зовні чувся далекий свист вітру, і йому здалося, що він знову відчуває близькі гуркотіння грому. Підсунувши руку під спину старця, він його припідняв. Очі Мерліна, здавалося, дивилися у нікуди. Ланселот змочив йому вуста рідиною із флакона. Старий облизнув їх і зумів нарешті відкрити рот. Ланселот дав йому випити ковток, другий, третій. Мерлін знаком попросив опустити його. Ланселот виконав це прохання і знову глянув на жовтого лицаря, той, який раніше лишався нерухомим. Він подивився на чарівника і побачив, що очі тепер дивляться осмислено і уважно, а губи Мерліна ледь, -ледь сміхаються. «Тепер тобі краще?» Мерлін кивнув. Минула хвилина і на щоках стерегання з'явився легкий рум'янець. Спершись на лікоть він сів, узяв флакон і зробив добрячий ковток. Кілька хвилин після цього він сидів зовсім нерухомо. Його худі руки, які при світлі лампи здавалися восковими, стали більш смаглявими і почали виглядати сильними. Плечі його розпрямилися він опустив флакон на своє ложе і потягнувся. При цьому його суглоби несамовито заскрипіли. Чарівник опустив ноги і повільно став на підлогу. Він був на цілу голову нижчим за Ланселота. "Ось і сталося", промовив він, озираючись назад у темряву. «Багато чого відтоді сталося. Безсумнівно. Так, багато», – підтвердив похмуро Ланселот. «І тобі довелося все це пережити. Ти скажи мені, став світ кращим, ніж був у наші часи, чи гіршим?» «У чомусь кращим, у чомусь гіршим. Він... він просто став іншим». І в чому ж він став кращим? З'явилося багато можливостей полегшити життя. Та й взагалі, людство тепер набагато багатше знаннями. А у чому він став гіршим? Людей на землі тепер набагато більше. Ну, а відповідно, значно більше й тих, хто страждає від бідності, від хвороб та невігладства. Та й сама земля сильно змінилася, в гірший бік. Вона стала бруднішою і порушила цілісність природи. А війни? Війни не припиняються. Завжди десь хтось воює. Отже, людям потрібна допомога? Можливо. А можливо і ні. Мерлін повернувся і глянув йому просто в очі. «І що ти хочеш цим сказати?» Самі люди, вони майже не змінилися. Як і раніше, є ті, хто мислить цілком розумно, і ті, чиї вчинки абсолютно непередбачувані, як і в давні часи. Є законослухняні люди, і є злочинці, так само, як і тоді. Люди багато чого дізналися, багато чого зрозуміли. У світі дійсно багато що змінилося, але я не впевнений, що це торкнулося природи самої людини. Принаймні за той час, поки ти спав. І що б ти не робив, тобі природи людської не змінити. Хоча ти, ймовірно, зумів би змінити деякі риси епохи. Та тільки як гадаєш? Чи варто втручатися? Нинішній світ настільки складний, і його частини настільки взаємозалежні, що тобі просто не під силу передбачити усі наслідки будь-якого твого вчинку. Своїми діями ти можеш привнести значно більше зла, ніж добра. Але, щоб ти не робив, природа людини залишиться сталою. «Щось не схоже на тебе, Ланса. За старих часів ти не був схильний до філософії. У мене було багато часу, аби поміркувати як слід. А в мене вистачило часу помріяти. Твоя ж справа – війна, Ланселота. Ось нею і займайся». Я кинув цю справу вже багато років тому. «І хто ти тепер?» «Я працюю оцінювачем». Мерлін відвернувся і відсьорбнув іще елексиру. Тепер від нього вже йшла хвиля лютої потужної енергії. «Оцінювачем? А як же твоя присяга, га? «Боротися із несправедливістю, виправляти зло, карати неправих». Що довше я жив, то важче ставало визначити, що саме таке зло і що таке несправедливість. Роз'ясни мені це ще раз, аби я міг повернутися до своїх колишніх занять. Галахат ніколи б мені такого не сказав. Галахат був наївний, юний і довірливий. Не згадуй про мого сина». «Ланселоте, ланселоте!» Мерлін поклав йому руку на плече. «Звідки і чому така жорстокість? Та ще й у присутності старого друга, який ні в чому не завинув за минулу тисячу років!» «Я просто хочу від самого початку чітко і ясно заявити свою позицію. Я завжди побоювався, що ти можеш зробити щось незворотнє, що фатально позначиться на всесвітній рівновазі сил. Я... я хотів би повідомити тобі, що не братиму у цьому участь. Однак визнай, Лансе, ти не уявляєш, що я міг би зробити, і що я можу зробити. Не уявляю. І саме тому я боюся тебе. Отож, що ти маєш намір зробити? Нічого. Поки що нічого. Просто хочу окинути все оком і сам побачити бодай деякі з тих змін, про які ти говорив. А вже потім поміркувати, які несправедливості треба виправляти, кого треба карати, а кого обирати в герої та захисники людства. «Я все це покажу тобі, і тоді ти зможеш повернутися до своєї колишньої справи!» Лонсолод зітхнув. Тягар доказів лежить на тому, хто їх висуває. Але твоїх доказів для мене тепер вже недостатньо!» «Боже, правий!» – вигукнув Мерлін. «Як же це сумно!» Стільки часу чекати і дочекатися ось такої зустрічі Ти втратив віру в мене, Ланселоте Але ж сили мої вже повертаються до мене Хіба ти не відчуваєш запах чарів навколо? Я відчуваю щось, чого не відчував уже дуже давно хм. Проспати декілька століть вельми корисно для здоров'я це баражей зміцнює сили. А через деякий час, Ланса, я стану навіть могутнішим, аніж будь-коли. І ти все ще сумніваєшся, що в мене вистачить сили повернути назад стрілки годинника. Я сумніваюся, що це принесе користь. Вибач мені, Мерліна, мені теж неприємно, що так вийшло. Але... Я надто довго жив. Я надто багато бачив. Я надто багато знаю про те, наскільки складний нинішній світ, аби довіряти думці когось одного. Нехай навіть того, хто готовий цей світ врятувати. Залиш його в спокої, Мерліне. Ти для нього таємнича і шанована легенда. Я і сам не розумію, якщо відверто, хто ти такий». Але утримайся від використання своєї сили у формі таких собі хрестових походів. Зроби тепер щось інше. Стань лікарем, аби перемогти страждання людей. Стань художником. Стань професором історії, антикваром. Чорт забирай. Стань нарешті громадським критиком, соціальним реформатором. Розкривай людям очі на зло, яке бачиш – Зроби це для того, аби вони стали кращими. Невже ти справді вважаєш, що мене можуть задовільнити такі заняття? Людина знаходить задоволення у різних речах та заняттях. Це залежить від самої людини, а не від її справ. Я тільки хочу сказати, що... Тобі не треба користуватися своєю могутністю, намагаючись здійснити зміни у суспільстві шляхом насильства, як ми робили це колись. Хех. Яких би змін світ не зазнав, та найсмішніше полягає у тому, що цей час зробив із тебе пацифіста. Ти помиляєшся. Зізнайся! Врешті-решт ти став просто боятися перед дзвоном мечів. Ха, оцінювач, який же ти лицар. Я лицар, який опинився не в той час і не в тому місці, Марліна. Черівник зневажливо знизав плечима й відвернувся. Що ж, нехай буде так. Добре, що ти вирішив усе це сказати мені відразу. Дякую. Зачекай хвилинку. Мерлін рушив у дальню частину печери і за декілька хвилин повернувся перевдягнений у новий одяг. Ефект був разючим. Тепер він виглядав набагато акуратнішим і охайнішим. Білосніжні борода і волосся потемніли. У них тільки подекуди була видна сильна сивина. Хода його стала впевненою і твердою. В правиці... Мерлін стискав свою чарівну патерицю, але він на неї не спирався. «Ходімо, пройдемося разом», – сказав він. «Сьогодні погана погода. Ну, не така вже вона й погана, як тієї ночі».